Júliusban érkezett a levél. Cambridgeből továbbították Denisportba, úgyhogy valószínűleg késett egy-két napot. Odavágtam ahol Jenny felügyelt a gyerekeire, valami labdajátékban vagy miben, és legszebb bogárt hangomon jelentettem ki. – Gyerünk! – Micsoda? – Gyerünk! – ismételtem olyan nyilvánvaló felsőbbséggel, hogy jött szépen utánam, amint masíroztam a víz felé. – Mi történt, Oliver? – Volnál szívesen árulni az Isten szerelmére? Én csak lépkedtem a kikötő irányába méltóság teljesen. A fedélzetre, Jennifer! Rendelkeztem, és oda mutattam azzal a kezemmel, amelyikben a levelet szorongattam, de ő észre sem vette. Oliver, nekem a gyerekekre kell vigyáznom, tiltakozott még akkor is, amikor szófogadóan a fedélzetre lépett. A fenébe is Oliver... Lennél szíves megmagyarázni, hogy mi ez tulajdonképpen? Most már néhány száz méterre voltunk a partól. Van valami közölni valóm, jelentettem ki. Nem tudtad volna közölni a száraz földön? üvöltötte. Hogy a fenébe tudtam volna? üvöltöttem vissza. Egyikünk sem volt dühös, de jó erős szél fújt, és bömbölnünk kellett, hogy megértsük egymást. Egyedül akartam maradni veled, ide néz? Meglobogtattam előtte a borítékot. Azonnal felismerte a cégjelzést. Te! Ez a Harvard jogi kara! Kirúgtak! Még egyet találgathatsz, te optimista dög! üvöltöttem. Első lettél az év folyamon? Most már majdnem szégyeltem bevallani. Nem egészen. Harmadik. Ja, mondta. Csak harmadik? Ide figyelj! Már ez is azt jelenti, hogy bekerülök annak a roadt low review-nak a szerkesztőségébe. Kiabáltam. Csak ült ott, teljesen kifejezéstelen arccal. Te jóisten, Jenny, majdnem nyűszítettem. Szólj már valamit. Nem, én. Amíg nem láttam az elsőt, meg a másodikat. Ránéztem, és abban reménykedtem, hogy nem tudja visszafolytani a mosolyt, hisz tudtam, hogy azzal küszködik. Na, Jenny, könyörögtem. Én megyek. – Szia! – mondta, és már is beugrott a vízbe. Habozás nélkül utána vetettem magam, s aztán már csak arra emlékszem, hogy mindketten kapaszkodtunk a vitorlás oldalába, és kuncogtunk. – Te! – szellemeskedtem. – Te vízbe ugrottál értem? – Ne vágj fel! – felelte. – A harmadik akkor is csak harmadik. – Ide figyelj, te büdös kurva! – mondtam. – Mi van, te piszok strici? – Állati sokat köszönhetek neked – nem igaz, te srici, nem igaz? Nem igaz? Kérdeztem kicsit csodálkozva. Te mindent nekem köszönhetsz. Aznap este 23 dollárt elvertünk homár vacsorára egy elegáns étteremben a Jármundban. Jenny még mindig nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani, amíg nem volt szerencsé a két úrhoz, akik, mint állította, legyőztek. Akármilyen hülyén hangzik, olyan szerelmes voltam belé, hogy amint visszatértünk Cambridgebe, az első dolgom volt elruhanni és kinyomozni ki a két másik vickó. Nagyon megkönnyebbültem, mikor kiderült, hogy az évfolyam első Erwin Bless Band, a City College 64-ben végzett évfolyamáról, szemüveges, vékony dongájú, könyvmoj és nem az ő zsánere, a második pedig Bella Landau, a Brian Maver 64-es évfolyamáról lány. Ennek azért is örültem, mert Bella Landau meglehetősen fagyos teremtés volt. Joghallgató hölgyekkel gyakran előfordul. És ugrathattam egy kicsit Jenit annak a részleteivel, hogy mi is zajlik azokban a késő éjszakai órákban, a Garrett house a Low Review épületében. És voltak késő éjszakai órák, te jó ég, de milyenek? Egyáltalán nem volt ritkaság, hogy hajnali kettőkor vagy háromkor mentem haza. Szóval ott volt a hat kollégium, amit felvettem, meg a low review szerkesztése, meg az, hogy magam is dolgoztam egy cikken az egyik számba. Negyedik Oliver Barrett a Városi Szegénység Törvényes Támogatása Tanulmány boston Roxbury negyedéről HLR 1966 március 861-től 909. lapig Jó írás, igazán jó írás, Joe Fleischman a szerkesztő, csak ezt tudta ismételgetni. Őszintén szólva valamivel elmélyültebb méltatást vártam volna attól a fickótól, aki jövőre a Douglas Biro titkára lesz, de ő csak azt hajtogatta, míg a végső fogalmazványt átnézte. Istenem, Jenny azt mondta róla, hogy méreható intelligens és igazán jól van megírva. Nem tudott Fleischman valami ehhez foghatót kitalálni? Fleischman azt mondta, jó írás, Jen. Jézusom, ezért maradtam fenn sokáig, hogy ezt megtudjam, mondta. Semmi megjegyzése nem volt a kutatási anyagról, vagy a stílusodról, vagy valamiről? Nem, Jen, csak annyit mondod, hogy jó. Akkor mit csináltál mostanáig? Ráhunyorítottam. Végig kellett mennem -e egy anyagon a Landauval? Ja? Semmit sem tudtam kiolvasni a hangjából. Féltékeny vagy? kérdeztem rá. Dehogy, nekem sokkal jobb a lábam van. Tudsz te tényvázlatot írni? Tud ő az anyját főzni? Igen, ami azt illeti, ma este hozott is belőle a Barrett -ba. Mindenki azt mondta, van olyan jó, mint a te lábad. Jenny bólintott. Meghiszem azt. Ehhez mit szólsz? kérdeztem. Fizeti Bella Landau a lakbéredet? meg. Miért nem tudom soha akkor abba hagyni, amikor én állok nyerésre? Azért, fiúka, mondotta szerető hitvesem, mert sosem állsz.